amor Boas tardes, señoras e señores, lembren que estamos na emisora municipal de Radio San Samboy e estamos no programa Galegos Novaís Pois, que sexan ustedes benvidos, a todos ustedes eh, Vamos a dar un teléfono, eh, primeiro lembren que estamos no 89.4 da ECM E temos tamén uns teléfonos, como todo o mundo. Pois, 93 654 1400 e o 93 654 1500. E temos un blog, como agora todo o mundo tamén, pois, galegosnovaixo, blogspot.com. E un correo electrónico que tamén é, eh? galegosnovaixo, Esto, perdona que te interrompa, é moi importante decir isto porque resulta que Falta por dicir yo nos reintes que os que chamen, e os que se poñen en contacto, terán un agasallo importante, non? Exactamente. Temos un agasallo que lle estemos quedar dar a vostedes. E a min gostarime que cando chamasen, pois le un agasallo. É un reloxo. Da é un mar... reloxo. Non sei se é de dona, se é de home, pero é un reloxo. Pues ponemos... Adolfo Domínguez. Exactamente, da marca Adolfo Domínguez. Exactamente. Nombre. Bueno, entonces eu... Eh, eh, bueno, eh, eh, interrumpinte eh, Armando estás, eh, sigue, sigue, sigue, sigue Elí dentro da peseira Temos o noso famoso eh, Ténico de son en Damián Damián Grima E aí que a miña esquerda Como dixen xa o, o martes pasado Non por cuestións políticas Non porque lhe toca Porque pois pues, A miña esquerda, Xulio Cousil Boas tardes, Xulio O interrumpidor Boas, tarde, moita Boas tardes Moitas gracias E este Que nos está a falar Levando esta nave adiante e eh, Que esperemos chegar a bon porto Pois Armando Fernández Para todos vostedes E lembre unha cousa Que todos xuntos Faceremos un bon equipo Estamos a loitar Porque hai xa o túter galego Moi En galego Se está a loitar por el Ese é o que nos cumpre os galegos Porque despois podemos defendernos e, Ademais Para defender mellor a nosa lingua Xa está en catalán O xa sea que podemos hacerlo tamén en galego Podemos pedirle eh, os de Twitter que empecen a, a sí, traballar pois, en galego Agora xa levan pois, un tempo xa loitando pois, Os de Twitter para que sexan galego E en Galicia a, Sobre todo esa nova xeneración E así para eso pois pues vamos a poñer un pouquiño de música, prepoñelle sabor a todo isto. Así que Damián, quando queiras. Estamos escoitando o grupo Mella doiro. Como falábamos das redes, Xulio, que che parece porque como ora xa andan pois pelexando para que o Twitter sexa en galego tamén, como que uh -huh. está en catalán, supoño que en vasco, en fin, pois, porque non vai estar na nosa lingua, ademais por un dereito de fomentalo o galego da rede, porque ese é todo un dereito. Si, sí, señor. E tamén dicían, así tamén dicían, daquelo que fun recollendo esgarabellando por aí neste, eh, neste trevello, como diría a mi avó, hai de todo, sí, pois sí. dice, este paxariño vai piar moito, pero vai precisar de moita axuda tamén. E por outra banda, pois, os reitores galegos eh, rexeitaron na xunta a injusticia social da subida das tasas. Menos mal que se van movendo. Feijó, dicía o opositor do Partido Socialista Galego, dice feijo, un gato doméstico coas uñas limadas mm. fronte aos recortes de Rajoy, según o Partido Socialista Galego. Nosotros aquí non poñemos nada, nada máis co que poñen eles. Mm -hmm. eh, o Pedrón de Ouro recoñeceu este ano os case trinta anos do traballo da nova escola na defensa do galego uh -huh. e temos que este ano como foi Valentín Paz Andrade nomeado o Día das Letras Galegos daba a casualidade que se cumplía tamén os 50 anos de follas novas de Rosalía de Castro era eh? a celebración da das da, letras da, galegas sí, eh, que coincidía todo sí, sí, sí, sí, esas sí, follas señor. esas follas novas que foi estreada en Madrid nun teatro uh -huh. e... Eh, e contamos máis, pois Podemos, o, o, como foi o currelinguas tamén, pois que tamén para empregar pois mellor o galego que son todos os avales está percorrendo pois por Galicia, por todas as escolas galegas sí, e tamén por outra banda dice que o músculo máis forte do corpo human é a lingua polo tanto temos que aprender a usálo Muy ben. <risa> bueno, e, fa, fa, xa que falache das linguas, eu quero introducirlle tamén unha cousa interesante que a xente que coñece a internet e que saiba empregada e que pregue de vez en cando os medios tecnolóxicos e de multimedia que, sen, que se metan na web da, da Real Academia Galega posto que acaban de poñer en marcha un traballo extraordinario e interesantísimo que son todas as letras do Día das Letras Galegas é un libro que a Real Academia conmemora os 50 anos desta de celebración re. da literatura galega uh -huh. que está disponible pues, na rede é dicir que non hai que mercálo que é un re. libro de moitísimas páxenas donde a Real a, a, a Academia Galega pois pues, colgaba no seu web esta mañá, precisamente hoxe 29 uh -huh. de maio de 2012 a publicación íntegra na que medio cento de académicos repasan cadan súa figura das que teñen sido homenes neste día 17 de maio. Pois do isto non te chamete esas das 3 da maía me, me, metido no a, podes, no aparello. Podes podes descargar despois metero no tablet ou no, no, no e-book, que se leva para ler. Sí. Bueno, ímos a poñer un poucoño máis de música eh, e a seguir falando algo, mentras tanto di... que eh, que chamen a Xosé Manuel. Ah, vale. Pois pues, gustaríame eh que aí ben co sábado pasado ah. hubo unha pe unha conferencia moi emotiva. Ah, vale. Pois no Centro Galego de Badalona Agarimos. Si, sí, señor. Como bichos tois a conferencia? A min que me deixou parado foi un tal señor da da Xeneralidade que está leu en galego. Ajá, sí, o sí, señor sí. Jorba Horba, si, sí, si. Sí. Pois a min deixoume, de verdade, que me deixou parado. Sí, era un... Que viña ben documentado. Exactamente, era unha persoa que, que non, como, non... É un político non uso non? Sí. Que sabía precisamente o que viña, sabía con que me... Uh -huh. Informouse, documentouse, como é debido uh -huh. para... Con respecto á nosa celebración. El mismo foi o primeiro que mencionou que se cumprían 50 anos mencionou tamén que se cumprían 15 anos da propia entidade, Ahí. mencionou que eh, celebran cébranse as letras galegas non porque sí, senón porque eh, se conmemora a saída ao prelo da, da obra de Rosalía sí, Castro. Eh, de Castro. Eh, tiña tiño coñecemento deste autor. E a parte un trociño de poema en galego. Si si, deste autor, donoso noso Valentín Pazan Andrade, que dicía que non era un home calquera e eh, te comentouse de que precisamente eso, que, que foi abogado, que foi literato, que foi escritor, que foi empresario, bueno, pues que, que non viña de, de, de Valeiro, non que viña un poquinho interesantísimo. E eh, eu, como ben sabes, tamén estuve ali. Pois, pues, fuche pues... o presentador, a quen hai que agradecer, precisamente, porque bueno. que como amigo eu sentíme... así un poquinho coloradinho, sacaxe máis colores porque alguén te dixo algúns dos meus secretos eh? si, sí, bueno, bueno. hai algúns secretos por iso dixía antes a mi corpechado que ti falabas de outra persoa moi achagada a ti pero ti tamén te o teu currículo eu para mi nunca eu cando teño que presentar un amigo xinto me pero tampouco non é, min, non, é, non é doado presentarse, presentar un amigo. Tas a gusto, claro. pero séntete como un pouco como se che foras meter na intimidade del Condicionaste un sí, pouco, sí, pero sí, a verdade A verdade é que bueno, a persoa que, que o fai eh, Faino con cariño, pues agradecese Porque pre, precisamente algúnas das cousas Que tú tes máis ou menos reservadas E a persoa que te presente pues, Colle, e eh, dá fainas públicas Bueno, pois pues, quedes le sorprendido eu, por, por lo menos, que hai sorprendido de Que me dixeras que eu eh, bueno, pues, Na miña trayectoria E, bueno, pois, o que interesaba era precisamente darlle coñecer a xente, a todas as persoas que se asistieron ali, que, por certo, foron moitas. Sí, en verdade, verdade que foi moitísima, porque coincidía co a retransmisión do partido de Eso, fútbol, e, sin, embargo, es, pues, sin me... embargo, tuvele a xente aguantando. Moitísima xente ali asistiu. Eso. E, bueno, pois, eu fixen na medida das miñas posibilidades pois que, o, o posible para que a xente puidera ter coñecemento da vida, vida, obra e trayectoria deste grande uh, autor galego que a Real Academia Galega pois eh, decidiu para que os, o, se preservaran as letras, non? E a mí me al menos que falamos moito dos escritores que son variosísimos, en fin, sin os escritores galegos, nosotros os galegos non sei que seríamos, mm. e sobre todo a estos que foron todos nomeados, estos tantos que pasaron desde o ano 63 algún músico tamén célebre algún esto sí. tamén que se fixera un día da música galega que fora, de, que fora indo dedicado a, a pensueiros destos sí. había que propoñirlo tamén aunque fora sí. desde fora propoñirlo sí. a Real Academia si, sí, si, sí, se foi, se foi pro, proposto algún deles como por exemplo Xavier Edal yo, yo compositor da música do himno galego tamén foi é, proposto sabe. bueno, a verdade é que ainda non, non se recolleron igual que tampouco se recolleron moitas mulleres é, tamén. Que, que, que teñan que ser ser no. Pues, homenaxeadas no Día da Letra pero rena. bueno, o caso é que pero algún... bueno, o caso é ir ponendo ese gran niño de área, bueno, bueno pois pues, entonces como dixías antes vámonos ir con un pouquiño de música así que Damián, da ao play meña Bueno, pues vámonos ir a las terras de Monforte de Lemos y vamos a dar la bien vida, como cada martes a José Manuel Montes O noso correspondiente, muy bien O noso corresponsal que tenemos alá en no el sur de provincia de Lugo Buenas tardes, José Manuel Hola, buenas tardes Buenas tardes, aquí intentando a, a facernos o tempo veraniego que empezamos a hacer aquí Exactamente Ya se empiezan a notar las altas temperaturas, ¿verdad? Eh? Sí, señor, sí, sí señor ¿Emos ahí comandantes de temperaturas? Pues también andamos bien Sí, vale La verdad es que sí, que ya Ya o xercé y la chaquetiña Por lo menos durante el día sobra Sí, bueno, vale. solamente poniéndola por la tarde y ya está Vale. Efectivamente, podes elevar a Ele polo serán, eis comenzas E a poñera já está eh, Exactamente, para poñera o serán, cara de tiña e Empezar a refrescar, pero polo día Pois pues, o que decides, temperaturas de verán eh, Caxe de chancletas vale. eh, Camiseta de manga curta eh, muy bien, muy bien, E roupa fina Bueno, a que temos por aí o de calor? De, non falar as dos recortes Non xe tocará? Eh, a ver, mira, hoxe, eh, porque tanto falar de política e... Eh, e... Eh, e eh, quenturas... Eh, sí. eh, Sabe? Chega unha... E crise tal... Tocarei no, pero máis... Eh, sí, así, de retiro, eh, exactamente. E eh, con retranca. Hoxe eh. vou a tocar temas así máis informais. Tamén para relaxar un pouco. Homem... Por lo menos nesta primeira parte. Bien, vale. Despois na segunda na das sentencias... Ahí sí que sabéis que no le ha hecho títulos ah, con cabeza. Sucendo. Y además es lo que compre, ¿no? Y es lo que compre, efectivamente. <risa> sí, sí, Entonces, ahí sí. Ahí sí trataré temas más delicados de actualidad eh, con Sorner Retranca como se merecen. Pero... Así para, para empezar eh, Para abrir boca. Relaxar o, o tema un pouco. Pois alá, pois, pon un pouquiño de caldo suave. Caldo suave a ver, <risos> o que xa sabedes, eh, seguro que comentaste ao comezar ou tiñas pensado. Oh, <risos> a micropechado moitas das cousas. <risos> <risos> Exactamente. Que Coruña este día xe protagonista eh de, de sobretodo no no deportivo. Uh -huh. Por fin Coruña eh, ten algo que celebrar, así digamos, o grande. Eh, son, pois, pues, dous triunfos deportivos uh -huh. O Ben Sabedes O domingo pasado eh, Ganoulle o, o Huesca na casa Por dous un uh -huh. Sofrindo un pouco E eh, facendo un chiste Cun chisco de sorte Ah, ahí está Si, <risas> sí, a foi un chisco Que, eh, que eso, yo que tocou al... segundo gol, sí, sí. A pouco do final Como fora xa no anterior partido eh, Meteu o gol da victoria E con esa victoria e matemáticamente a falta dunha xornada o Depor pues, proclamou-se campeón bueno, proclamou-se campeón sí, creo que matemáticamente campeón da segunda división uh -huh. e conseguiu conqueriu o ascenso a primeira uh -huh. o sea, que bastou-lle un ano de de reclusión, de castigo na segunda uh -huh. baixara con Lotina o ano pasado e este ano con outra pois recupera a división la primera división la primera división, la división de ouro, estamos xa tenemos o Dépor en primeira. Sí. Pues, ahora, no... fal... ahora faltan falta del Tiña que a ver. Efectivamente, entonces eso celebraron como a sempre a pois pues, na autocarsa de típico con todos os equipos e despois na pasa de Mariapita Praza que uh -huh. se encheu a tope os coloñeses teñan ganas de festeixar uh -huh. e bueno, xa son equipo de prioridade e nos 4 camiños e, 4 camiños. Uh -huh. e xunto o depor uh -huh. os deportes menores a que pasan desapercibidos sí. non selle da importancia en este caso pues, que é a base do fútbol eh, exactamente, hai que, que decir pois pues, ainda ninguén o sabía eh, deu xelle moi pouca propaganda o tema que o Liceo, uh -huh. o equipo de hockey sobre patins foi campeón de Europa Aí, gañoulle a final o Fútbol club Barcelona uh -huh, uh -huh. E, entonces entón temos eh, o equipo de hockey de Coruña, o Liceo de toda a vida foi uh -huh. pois campeón de Europa que tamén aproveitou o tirón do depor e festejaron xuntos é unha tensa primeira e un título eh, pois Non menor Un título, uh -huh. pois xa falamos de un título europeo Que pasa que claro, o hockey Non ten tanto tirón ah, sí, como eh, os outros como... Non ten tirón Pois é, a Coruña A primeira en fútbol é eh, Campeón de Europa en hockey sobre patín uh -huh. ben. E o que decías ti Non nos podemos esquecer Rosalda tampouco Rosalda no me... tamén gañou Está a un punto da primeira división Queda unha xornada E con, cun empate chegaríalle tamén eh, subir a primeira mm -hmm. eh, con un pouco de sorte desixando o mellor para o Celta pois a vindeira fin de semana no Celta-Córdoba ao final do partido esperamos poder tamén festeixar que ese ascenso e que teñamos nou, outra vez dous equipos galegos na máxima categoría a eso, a eso se aspira non? E ademais, non por o nome dos propios uh, clubes sino por o nome de Galicia en, en sí non? posto eh, que eh, sairemos eh. un pouco do esquecemento que tiñamos durante un tempo non? efectivamente, sí. eh, o derbi que non o derbi galego por, por excelencia sí. pois pues veremos veremos esper, velo eh, en primeira exacto A todo esto tamén me resultou curioso Un artigo De Manuel Rivas No, no país, na edición do país mm -hmm. de, de Galicia mm -hmm. Na que fala Con bastante retranca Sabedes que na faceta de De, de colaborador de, de como articulista mm -hmm. Jornalístico mm -hmm. O Manuel Rivas pois, no, A mi gostame moito É eh, un coñecedor de idiosincrasia galega Eu creo que a trata como, como poucos ese tema Pois, mm -hmm. nese, ten un artigo no que di Que non se pode ser Do Celta do Deportivo ao mesmo tempo no. Sabedes que agora, claro eh, o, o que estamos a comentar mm -hmm. O Deportivo subiu e o Celta pode subir mm -hmm. Entón, que non pode haber unha persoa Que queira por igual que suba o Celta o Deportivo. Uh -huh. O sea, que como que hai que pronunciar o Celta ou o Deportivo. Sí. Uh -huh. Entón trata o tema con bastante sorna, que uh -huh. eh, fala iso, un pouco da incompatibilidade deses de dous sentimentos. Uh -huh. O sea, que vos recomendo, uh -huh. podes ponernos Google, ser cedo o Deportivo Mano Rivas, o país, e saibos, eh, podes o ler, que pues, eh, vale moito a pena. Uh -huh. Interesante, non? Vos que sodes deportivistas Non, no, eu, do Celt no, eu son do Celta Celtistas, Celtistas Eu son do Celta Sin, sin querer yo mal o veciño vizinho... Pero eu son do Celta eu... Tú contento de que haya subido o Coruña Pero eu son do Celta E sí, sí. a veces, cando me digo que son do Celta Dícime que que tamén son do Real Madrid Digo, eu non dixo nada do Real Madrid Eu estou falando do Celta, son Som, do Celta. Somos, Pro, un poco o... somos un pouco máis sofridores Somos un pouco máis sufridores sí. os, os do Celta no? E eu pre <risas> prefastidá-los pre, pre máis Digo, somo, son do equipo que se chama ascensor subi abaixa cando quere por iso é galego <risas> bueno. que máis? tamén vos, vos teño que comentar sí. que despois de, de seis anos de, de traballos mm. eh, o Punto Gal o dominio.gal ah, sí. está mm. máis perto mm. sí, señor, sí, señor, sí. a asociación.gal Punto Gal, eh, en boca do seu presidente Manuel González vebo dicir estes días que, con un pouquinho de sorte, no 2013, o sexo ano que ven, poderemos disfrutar xa do dominio Punto Gal, como Punto Cat en Cataluña, que xa uh -huh. hai que o teñen, uh -huh. e o disfrutan, e, uh -huh. e, entón, pois, pues, os galegos teremos o noso Punto Gal, con un pouco de sorte, xa, 2013. Uh -huh. Despois de, de varios anos eh, de tramitación, eh, presentouse formalmente a candidatura diante do ICAN, que sabe de entidade que tenga competencia en licenciar dominios, uh -huh. xa que seis anos tentando xustificar a necesidade ou a oportunidade de ter este dominio, presentouse formalmente a solicitude, e agora por eso que dicía o presidente da asociación, que é un pouquinho de sorte que non se demoren os trámites administrativos, para o 2013, se queremos ter un dominio.gal, poderemos o ter. Pois, xa, xa, xa, xa, xa, xa, Se o Twitter tamén en galego? Efectivamente, a ver. A ver se é verdade. A verdade é que eh mira que se dixe que o galego está en proceso e é verdade, uh -huh. e é verdade. Pero tamén diz que nas redes sociais se fala bastante máis do que do que se, do que se do que en proporción O día a día sí. se fala, nas redes sociais se utiliza bastante, unha proporción sí, sí. por pois, digno de, de Eu, polo menos, nas na redes que me movo todo iso, vexo moitísimo galego mm. e hasta os, os asturianos que son do occidente utilizan o galego No feixe, no feixe sí, No feixe, vou no... utilizase moitísimo sí. Por eso digo eh... moito. Uh -huh. Hay un retroceso realmente na fala no día a día, eu estou no comprobando eh? os catranos uh -huh. que levo aquí de retornado estou uh -huh. no comprobando o día a día uh -huh. pero eh, o, os entendidos din que nas redes sociais eh, non se traslada a redes sociais Ese esa baixada no. es, esa deixadez no uso do galego, mm -hmm. incluso desperticio parece que nas redes sociais supoño porque hai máis xente nova ou máis xente concienciada ou tal pois que o empregue ou difunde pois non se nota tanto eh, tal e cual, pero mm -hmm. bueno no día a día xa vos digo ás eh, veces eh, situacións de, pues, de, de de pena de magua mm -hmm. e outras escenas de auténtico surrealismo podo vos mm -hmm. contar unha anécdota de destes días que xa A ver, es como ides quedá abrayados. A ver, a ver. Eu coñezo aquí a, a Monforte a consellera de cultura, mm. Uh -huh. que avese Pilar, uh -huh. eh tamén foi profesora de galego. Mhm. Uh -huh. Entón claro, eh las falas en galego, tengo un sobrino o que se dirixe sempre en galego, uh -huh. que tamén lle di o típico, a ver, tal, a ver se falas un poupiño de galego, por lo menos conmigo e tal. Por pois resulta que nesta situación que vos acabo de describir Un día coincidiu o ao A escola do seu sobrinho E dixo a directora a ela "Oye, Pilar eh, Outro día díxome o teu sobrinho Que tiña Unha tía galega Tengo unha tía galega eh, que, que che digan en Galicia Que, que, te, que ten unha tía galega Dice, non sei Donde se dan as outras tías Pero díxome que meu tía era galega Ah, si. Está di que relación, é? Eh? Un o, o, o, o neno criado, culturalizado aquí en Monforte, ou sea un galego, no mm. interior de Galicia falamos, que teña o concepto de galega por galego falante por galega mm. pois nacionalista mm. no sentido de que defendes defende mm -hmm. pues, sí, o país e defendes o teu, pois galega. Correto que que son? Mm. Somos galego, non somos galegos. Deben ser zamoranos. Sí. Zamoranos, sí. <ríe> australianos. Sí, sí. Pues eh, ahí, para que veáis anécdota, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Eh? La verdad que tengo un peso antropológico eh, que demuestra que la normalización lingüística está a los luces. Eh. Mm. Sí, son conceptos, son conceptos que mejor no es, se... Es, ainda no se teñen asumidos desde el decativo que, sí. que en realidad... Quizás ese concepto de... Tengo una tía... Llega, llega, eh sí, sí. mm. Quizáis quizá ese concepto que viviches aquí en Cataluña Notase moito máis nos, nos cativos nos, no, no, nos pícaros aquí en, en Cataluña non? Cando ven que se están introduciendo Están in, imbuindo in, in no, no, no catalán Danse conta de que o seu tamén vale E entonces aprecian máis o, bueno, o claro. seu idioma non? Exactamente. Poño o caso, por exemplo, a de a Germán de, A, a verdade é que sí O que pasa que aquí eh, Hay... Parece mentira que pasaban tantos anos Ainda na, no inconsciente No subconsciente da xente Está o emprego do, do Castelán pois, para administración mm -hmm. O emprego do Castelán eh, Pois Co, co, co as profesións sí, eh, De titulación superior O Castelán Cos nenos Vimos os avós Uh -huh. Falange, elixense eh, os rapaces a maioría en castelán. Sí. Pero que non é un castelán ou un español desintercomillas que que esta, non está non está coido, que ademais dan, danlle patadas cada 2 por tres non? os tempos compostos. Aille neno, ven para que a. Realmente, que... castelán é, pero bueno. Claro, pero... a iso me refiro, que non é un emprego pois consciente dun autorización bueno, que... boa, non? En Lugo é coñecido como castrapo. Tamén, o castrapo. <risas> Efectivamente entonces vale. pá pa pala ese castelán mellor que non lle falan eh, como dixemos moito aí aí aí que que claro. que unha lastima é que, que bueno que non empregan ben ningunha das duas dos idiomas entonces o non después, querer fálan ben unha nin fálan ben a outra eh. Pero, bueno, é unha situación que hai que seguir aí, defendendo sí, en todo o posible, cada, cada bien, un sí. reivindicando como pode, uh -huh. e despois, mira, o que quere cambiar, o que quere acertalo, eh, conservalo e defendelo, que o fague, non, pois pues, o resto Muy peor para ele. Muy bien. Eh, bueno, tenos, tenos preparadas por aí esas últimas... As sentencias, logo. sentencias. Sentencia, sí. Bueno, preparademos logo para grabar. Veña, está, estamos aí. Siéntate ben, Xulio. Veña, estamos ahí. A ver, mira... Eh, a primeira ten que ver con Alberto Núñez Feijóo, Sabes oh. quen é? O sí, das uñas afiladas, coñecémolo. Sí, exactamente. Sí. O peiño. Sí. Sí, bueno, pois, pues, eh, filleron en unha entrevista, esta, esta última semana estivo sementado. Ajá. Sempre ah. acepta esa expresión porque tivo unhas declaracións que, sí. que eran que falar, que se mm. podía ser privatizar todo menos o núcleo duro da da sanidade. Eh nunha entrevista ao Xornal ABC e eh, dixo que darlle a comida e facer a cama a un paciente non é sanidade. Ah, uh -huh. Entón digo eu, agora digo eu, señor nos fijou, eh? uh -huh. vostede non coma e non durma, uh -huh. a ver o tempo que aguanta sano Claro. Aí <risas> queda eso. Sí. A segunda. A segunda, mira, é unha canción de verse. É mm. un canto fatal, deixa vos sabers vale, pues entonces... Pero intentarei puñes de ganas eh? A ver, ver unha canción de berce eh, Pa que sigamos dormindo, vaya, vai Entende? Sí. O sea que con estas cancións Adormecemos aínda máis uh -huh. Do que estamos uh -huh. Aí vai, eh? Sí. ¿O qué pasa en banquia? Dijo mi banqueiro. Las caixas bonitas no pagan dinero. Aparece un burato y hay no que encher. Pediremos llor de sempre Pa podelo facer sí, Eses de sempre sí, sa, sa, sa Sabemos de quen son, non? de sempre, eu de sempre. creo que estou en treses eh? sí, sí, sí. Dame en presión E iso que eran dous de sempre Pero creo que somos máis dous eh? sí, A canción pues... do, do corro da patata can... Exactamente. Exactamente Que, que dixexe que era do grupo O Verde, no. Sí, o verdes. O verde, eso es en burela. Que le da igual que os poñan verdes, ¿eh? sí, sí. <risa> no, no se intimidan. No, no, no, é. No, no, ¿eh? no, no, no, no. Seguimos. Eh, veña. Eh, ¿sabes que también deu que falar estes días un presunto, presunto, hai que decirlo ah. claro, presunto caso de corrupción eh, no Consello Xeral do Poder Xudicial. Ah, que alguén se pegaba unas boas farras á sí, contra sí, sí. do, oh. do carto público. Uh -huh. Bueno, unhas no, dietas aí un pouco, sí, no, sí. a pouco, sí, dietas sí. non. Si, sí, sí. algunhas no, dietas. Non facendo rếxime. Si, sí, si. Sí. Eh. Si, sí, sí. si, el iba con dietas. Él este engordando coas dietas, eh. Si, si, si. Bueno, pois pues, a mía reflexión é a seguinte. A xustiza é lenta Es Cusa, muy gustosa acabo de de dar cuenta que la injusticia es rápida y barata, eh exactamente eh. o por lo menos que yo que yo que yo pregunten a Carlos Ddívar no exactamente para él creo que la injusticia es rápida y barata, eh uh -huh. es remato, esta tiene que ver con rajoy, sabes qué es rajoy. Sí, algún serifalte no, no, sí. que tenemos por ahí arriba Exactamente, me parece que anduvo a ir por Santiago, por Pontevedra sí. o por ahí sí. Pues bueno, sabes que en estos meses, mayo y junio mm -hmm. te, Temos que facer la declaración mm -hmm. eh, te, Por ahí tenemos que pasar todo sí Pues bien, Rajoy, eh, onten en la rolda de prensa Fixo también una declaración, a su manera, pero fixo una declaración Hostia ¿Sabes qué dicho? No. Veo, o veo a decir mm. Banquias somos todos Autosa Vaya, uh, no sabía yo eso. Mercado, Mercado, Mercado y Aciós. El Tompú. A su manera, con retranca galega, hmm. dijo que va que somos todos. Oh. Vaya. Vaya, Pero mercil... nunca oíste los dosos cando cuando decían o corpo al fai, o corpo al paga. Ah. Pues creo que aquí no se cumple nada de eso, ah, ¿eh? <coughs> <risa> bueno, pois eu, a ver se me dan o meu trozo, xa <risa> o sea, que somos todos que me lleamos o trozo. Claro, onde está o meu trozo, sí. Raro, Pero, trozo de pastel? Claro. An que son no. un anaquiño así de Como cuchara de café. Claro. O mole que te diciese ao principio, ese burato. Si, sí. hai que enchelo. Hai que enchelo. És eh, sí, lástima. Bueno, Ay, o gallar que sea pequeno ou cativo burazo que non, sí, que non siga aumentando porque empezou con 3.000 seguiu a, a 10.000 logo 9.000 12.000 sí. ora vai en 23.000 O que máis gracia me fixo neste tema eh, de, de banquia o, onte pola noite foi unha, unha viñeta que circula polas redes sociais mm. e vou explicar rapidamente Sabedes cando andan os da Cruz Vermella co, co bote pedindo sí, y, sí. vale pois viña un tipo eh, co bote de banquia eh. a unha porta, non? Uh -huh. Est, abre jun, eh, hostia, é o de banquia e dille un dendo fondo. O de Bankia preseteirse a, a terceira que ves que vén pedir, non lle der máis. Si, é A terceira vez que vén pedir, e aí xa vien unha cuarta unha quinta, eh? O caia que segurato teña un fundo, por menos. Diferiremos por menos, eh? vale. Non todos un tempo, pero A ver si vemos o fondo. Sí, es, eso, eso me refería, eso me refería. Bueno, meña. bueno, xo se manuele. Unas paratiñas de, de, de con ¿no? sí, Exactamente. exactamente de martes que ven Teña algo a fia a franka ina marien tre rairo senho